«По твоєму виходжу ще й злодієм?» Жандарм, «Не хапайся за голову, Микола, адже твоє сумління само тобі каже, що моя правда». Микола, «Ні, брешеш, я її не силував, вона ще вдячна мені була». Жандарм, «Адже бачиш її вдячність?» Микола, «Вороже, се ти її звів, одурив, причарував». Жандарм, «Ти мав три роки часу причаровувати її до себе». «Чому цього не вчинив?» Микола. «Бо я не чарівник, ось чому?» «Жандарм». «Бо ти віхоть, а не чоловік, ось чому?» «Микола». «Хто віхоть?» «Я віхоть?» «Жандарм». «А вже ж не я!» «Микола». «Отже я зараз покажу тобі, що я не віхоть. Марш мені з хати!» Хапає його за плечі. Жандарм відтручує його. «Іди спати, Микола, ти трохи п'яний!» «Микола». «П'яний чи не п'яний – не твоя річ, але ти мені геть із хати забирайся». Жандарм. «Отже, не вступлюся. Тут і заночую, коли мені схочеться». Микола лагідно. «Вступися, Михайле, не доводи мене до лютості». Жандарм лагідно. «І не доходи до лютості, небоже, це нездорово. А я справді у тебе заночую, бо завтра оба разом поїдемо до міста». Микола. «Оба разом? пощо? Жандарм виймає папір і показує. Ади, знаєш от цей папір? Микола, чорти б його знали, а не я. Жандарм, то зле, Миколо, не вадило б тобі його знати. Тут і про тебе дещо написано. Микола, а що там про мене написано? Жандарм, наказ із суду, аби тебе приставити. Я ще нині маю його доручити Війтові. Там знов на тебе в суді щось наговорили. Микола, га, Юдо. «Так ти знов з того боку підо мною риєш. Зовсім мене доконати хочеш. Отже, не діждеш!» – вириваю йому з рук папір і рве на кусні. «На, маєш, маєш, маєш!» – жандарм. «Дурню, і що ти зробив? Чи ти знаєш, що тобі буде за все?» «Микола, не мені, а тобі!» – жандарм. «Ні, тобі!» «На, маєш раз!» – б'є його в лице. «Се на завдаток! На, маєш два!» – замахується. Микола хапає карабін. На тобі також разі, кидається на Михайла. Анна кидається між них. Миколо, набік. Микола відтручує її. Ти сама набік. Жандарм, пусти його, Анно, я його й так не боюся. хапає за карабін, хоче вирвати Миколі. Пусти, дурню, з тим не жартуй. Микола, ось тобі мій жарт. Пускає карабін, хапає сокиру і втоплює в груди жандармові. Той падає. «Анна, господи, що з тобою, Михайле?» – кидається до нього. Жандарм вхопився рукою за груди, з котрих бухає кров. «А, не так, нічого, нічого мені не треба!» «Анна, кров, кров! Ти ранений, Михайле, забитий, голубчику, де рана?» «Жандарм, нічого, Анно, нічого, це лишь жарт був, трохи поболить та й перестане. Годі, Миколо, чого став та й трусишся, дай руку!» Микола кидає сокиру. «Та... та невже воно нічого?» – жандарм слабше. «Дай руку!» – простягає йому закровавлену руку. Микола дає свою. «Спасибі тобі! Ти зробив мені прислугу, і я не гнівуюсь на тебе. Я хотів і сам тобі таке зробити, та якось рука не піднялася». «Анна». «Михайле, серце моє, скажи, що тобі? Де в тебе рана?» – жандарм. «Кажу тобі, що мені зовсім добре». Навіть і ліків не треба. А ось і свідки. Ну слава Богу, слава Богу. Ява четверта. Ті самі Війт, Бабич, Настя, селяни. Війт. Ген, а що тут такого? Хто тут голосує? Настя. Ой, лишенько, шандар забитий. Війт. Невже не живий Миколо Анну? Що це таке? Говоріть, чого стоїте як остовпілі? Жандарм слабо. Пане Війте, Дайте їм спокій. Вони невинні. Я, я сам. Від. А тобі що таке сталося? Пощо на себе руки наложив? Жандарм. Так було треба. То моя річ. Анно, Миколо, бувайте здорові і простіть. Умирає. Анна кидається до трупа. Михайле, Михайлику, на кого ти мене покидаєш? Що я без тебе на світі зачну? Микола. Анно, спокійся. Хіба ти не маєш для кого жити? Заслона спадає.